Laugaren boska ere Anita Lope Peaniza mondiolosiko erakaslea eta Erike Etxart urdinak beko aurkezten dira. Bos garen boska gunean Lohans Arduen abokata angeluko eta Peio Menta Bayonako ezitzailea eta azkenik segeren ere muan Peio Etxeberri Entxart Doni Maneloitzuneko editore eta Natali Aizager kanboko autetxi eta mediku idazkariak izanen dira utagaiak. Behoetxe berri antxart entzuten dugu, ea atxe bere hautagaitza gaitza aurkezten duen aurkazten duan egaiten digu. Euskal Herriabai ezker mugimendu abertzale gisa, aurkezen da, hautezkunde guztietan, bederen tokiko hautezkunde guztietan, jakin batekin lehenik erri bat ordezkatu. Eh, Frantzes Mailako hautezkundeak dira, baina hautezkunde haietan Euskal Herria ez da desagertu behar, eta ez da kontsideratu behar, gu lugaletipi bat besterik ez direla eta ez dugulasekulan or, Parisen ordezkatuak eh, izaiteko eskubiderik ukanen. Auta Gaiak bi berginak zizte dela bosturte bezala, Hiduak Idu, ziste berdine, zer gaitik. eskonde batetik bestera, auta gaiak etengabe aldatzen balin badira, pentsatzen dugu galtzen dela onbait ikusgahit bat, gainera, bon, ez da ere in improvsatzen aurstea eh? hauteskunde batzuetan bon beldur batzu, geditu behar dira formatu behar da etaa simple. Orduan hori hori hartu behar da egon kohtasun minimumo batekin ohgegatik atxiki ditugu uh, autagaiak do izan nez geoz, hautagaitza berdinak. Baina aldatu ditugu orko hiru ordezkoetarik bi, Eta azkenik, oraitara zibarko dugu ere printzipio bat, guretzat etzat importantea dena, hautagai horiak ez dira izanen beti ereko autagaiak. Aldatuko dira, egun batez, gisaguziz, gure helburua ez paita, etengabe salatzen dugun notabilismo horretan, sartzea. Ez gira politikan profesional, ez dugu ofiziorik horretan, eta ez dugu ofiziorik ukan nahi horretan. Bestenaz, leialtasun hori, gardentasun hori galtzen da. Orduan, bai, aurten ez dugu aldatu, heldu diren hauteskundeetan, Guraski parte batez aldatuko dira. Janduzi, kontestua osuk aldatzen kristona hemen iparjaldean, janduzi, momentu historiko batean garela. Izanen da, izanen du pixu bat horrek, aguteskundeetan, zuen zantz, importantea izanen dena? Gauza bat da sehuja, gu ez bagira horkezten, behar bat, ahizkoa hartzen dugu, justuki eh, importanziari ez ukaitia, ez da bai da publikoan. Gua horkezten alde batetik abertzale gisa diustuki temateka horiek uh, agertzeko kampainan uh, eta ezkertiak gisa ere uh, ezgelitzeko hortan. Uh, bi zutoin baditugu edo bi zango uh, bat ezkertiaka bestea abertzalea eta horrek uh, osatzen du gure programaren koherentzia. Diustuki ETA-ren de ma bezperangira horrek ere baizan handukagantzia zuen zuentzat orain gure aurkezpen hori egiten da apiriraren zortziko egun famatu horren beperan enen dugu. Egun hortan impplikatuko gira, hautagai gisa, militante gisa azken urte luzeetan presentente egon gien bezala. Baina naera ez da hortan gelditzen beti ejan izan dugu, desarmmattzea etzela, zela bakea bera, bakea egiteko behar da askozz gehiago, Behar da eztabaida edo gatazka politikoa konpondu, ez dira bate hortan, bakea baketze prosesu bat da ere, badda jendean memoria, Ordon aberzaleak ez bagira uri ohjoitarazteko eta gauzatzen saiatzeko gatazka beti ho egonen daso ditxaaka.duzu emaitzahau beagoak egiteko itxaopena oh? Guk beti egin dugu, haute eskundeetan, elburu dugula beste guztiek bezala irabaztea, gero realistak gira, ez dakigu e, irabazten alko dugunez, biziki zailadak, gainera lege biltzarekoak dira, ez dira erriko bozak. Baina, badugu sede mugimendua bertzalearen e, referentzialtasuna azkartzea, erriko bozetan hor gira, kantonamenduko bosetan hor gira, bera aparte ere, egunero hor gira. Horira gure indarra, ez dira bakarrik autagai, haute txi, bagira militante egunero.